«За Україною все сумуєте? Нема коли довго сумувати. На оборону працюємо. Виробляємо дещо навіть краще, ніж у Полтаві. Згодом вилікувавшись, Шура побачила це краще. За містом, що аж дзвеніло від ясного морозу, шугали у синьому небі літаки. Серед них були вже такі, котрих ще ніхто не бачив на фронті». Від ранку до ночі їх випробовували. З товарної станції щодня вирушали на захід довгі ешелони. Якось Шурі довелося побачити вперше легендарні Катюші. Десятки платформ були завантажені ними. Вкриті брезентами, піднявши рами, вони мчали і мчали на захід. А в ті зимові сонячні дні, при 500 градусах морозу, Шура, думаючи про полтавчан, про винищувачі нових систем, що випробовуються за п'ять тисяч кілометрів від фронту, про ешелони гвардійських мінометів, що мчали вкриті Інеєм, крізь тайгу. Думаючи про все це, вона з особливою силою відчула, що ніколи ніяким ворогам не скорити її, могутню батьківщину, її волелюбний народ. І, може, саме ця натхнена віра у свій народ Повнила тоді Шуру певністю у неминучості і її особистого щастя. Ніяких звісток від Юрія не мала, проте була переконана, що він десь є. В дивізію приїхали вночі. Власне, не в дивізію, а в те містечко з темними готичними шпилями, де вона стояла напередодні. Зараз її вже тут не було. Навіть тели познімались і виїхали вперед. Технік, лаючись, оббігав усю спустілу покинуту стоянку. Він одразу виявив себе дуже енергійним і запальним, що я ж дивно було його таким бачити. Де їх шукати? кричав технік навіть на неї, начебто дівчина могла знати. Вперед, а куди вперед? Тьма, ніч. Він присвічував ліхтариком стіни та все шукав указу. Шуру пробирав холод. Вночі несподівано задув північний вітер, небо скоро затяглося хмарами, стало мрячити. Заберуся в бункер і спатиму до ранку, погрожував техніку темряви. Щоб знали, як не лишати маяка. Звісно, куди в таку тьму підтримав котрись із шоферів? Десь у ков'яті в'язи скрутиш, або не летиш на міну. «Краще до ранку!» «Доранку! Доранку!» Ще дужче закричав технік, розлючений тим, що його думка сподобала шоферові. «Я комусь дам до ранку!» І побіг знову шукати указок, присвічуючи стіни і телеграфні стовпи. Вхопив, сміялися шофери з того новачка, що простодушно згодився був чекати до ранку. «Ти його ще не знаєш, друже! Він тобі наспить! Слухай його на хвалки!» Завжди галасує про одне, а робить інше. Всю ніч гасатиме, поки не відшукає наша Ел. Після кількох хвилин технік виринув з темної вулички. По машинах. Скомандував він, сідаючи сам у передній студебекар. Єсть Ел. Колона рушила. Їхали при фарах. Дощ у смузі світла перед машинами прявся густою, скисною стіною. Ясногорська забилась під великий цупкий брезент, що ним були накриті ящики. Брезент був геть посічений осколками, в нього задимало вітром як крізь морський солоний парус. Машини ще разу зупинялись, техніки вилазили з кабіни присвічувати стовпи і ремствувати на все поле. Чого він лається? думала Шура, тепло дрімаючи. Так гарно, а він лається. Цубкий парус співає над нею, гуде просмолене днище, блакитне широке поле розляглося на всі краї, у високому небі зриваються птахи, облипають щогли, падають матросам на солоні плечі. Засмалені матроси співають на палві про невідкриті ще землі, про зелені тропічні країни. Горить, розцвітається море, розрите кормою. Коли Шура, прокинувшись, відкинула брезент, Уже світало. Колючим дощем обсипало її гаряче обличчя. Десь попереду ледве чутно клекотіли кулемети. Як і вечора Обабіч дороги був ваніли, Наче ті самі ферми, заретушовані сивим дощем, З журавлями колодязів, Піднятими як семафори. Невже за ніч так мало проїхали? Шура стрибнула з машини, і пішла в голову колони. Дорогу згороджував фургон газик, що лежав боком серед шосе. Біля нього вже порали шофери. Тут таки, повзаючи коліннями в дорожній багнюці, щось старанно вибирали з неї два забрюхані, заляпані по вуха старші лейтенанти. «Чого ви так дивитесь?» насмішкувато звернувся один з них до Ясногорської. «Не впізнаєте?» Господарство першодрукаря Івана Федорова. Це була дивізійна редакція. З годину тому вона підірвалась на міні. Підірвалась досить вдало, бо журналісти тільки поголухли, але застали живі. Тепер оце вони, озброювшись терпінням, завзято вибирали з багнюки, розкидані вибухом шрифти. Ясногорська вирішила, не чекаючи, доки розгородять дорогу, Йти далі пішки. Їй не ждалося швидше, швидше хотілося бути там. Дізнавшись, що їй треба у полк Самієва, один з першодрукарів розтлумачив, як туди ближче пройти. Журналіст скрізь залишався журналістом, вибираючи серед шляху з багнюки шрифти, приглушений вибухом, як риба, він про те якимось чином. Уже знав розташування всіх полків. Шура, подякувавши технікові за те, що підвіз, накинула на плечі плащ палатку і пішла. Дощ лив і лив. Кювети вже виповнились скаламутною водою. На роздоріжжі дивізійна указка «Зел» звертала ліворуч, а полкова сходова шосе прямо на Луки, густо зрізані коліями обозів. Скільки глянеш, луки лесніли дещовими озерцями, в яких де не де стриміли таблички указок. Шура намагалася вгадати серед цих численних слідів Юрасиву ступню. Сама сміялася свого примхливого бажання і все-таки шукала. Оці дрібні, найвиразніші, може, його, впевнено, вдавлені від каблука до носка. Ось вони перехопились через канаву, ось зникли під водою. Скісні угорські дощі, не розмийте його слідів, хай стануть вони висушені вітрами та сонцем, тверді, мов, камінь. Невдовзі сивої мряки вернула назустріч валка підвід з напнутими халабудами. «Це, мабуть, з полку їдуть на дивізійні склади», – подумала Ясногорська. Запитаю, вони повинні знати. На задній підводі хтось співав. Повільний журливий спів, далеко лунав над імлистими луками. Темна ніч розлучає коханая нас. Голос був повний, красивий, розлогий. Шура Іздового уявила собі красивим молодим бійцем. Здається, і сама пісня склалася саме десь тут, в темні угорські ночі, серед осіннього степу, в окопах над чужим шосе. Темна ніч, тільки кулі свистять по степу, тільки вітер гуде в проводах. Коли співак проїздив повз Ясногорську, вона окликнула його з піднапнутої палатки виснулося літнє добре обличчя з мокрими вже сивуватими вусами. Невже це він співав, здивувалася Ясногорська і, задихаючись від хвилювання, запитала. — Ви з хазяйства Самієва? Так. Боець притримав коний. — Ви знаєте старшого лейтенанта Брянського? — Брянського? Солдат окинув дівчину якимось особливо теплим, Хорошим поглядом. Чого ж? Добре знаю. Це наш Сталінградець. Солдат помовчав. Тямущий командир був. Був? Похолонула Ясногорська. Чому був? Ех, дочко! Дочко, що питаєш? Зітхнув солдат. Вальпа. Під висотою вісімсот п'ять Смертю хоробрих Шура закрила обличчя руками Гей, Юлянич. гукнули в цей час їздовому Чому став? Давай Вона не чула, як підвода рушила Все стояла, закривши обличчя руками Сукався і сукався дощ у тисячі веретен Солдат, довняючи валку, ще раз оглянувся. Весь степ був переснований сивою пряжею, і дівчина стояла нерухомо, мов то поля, похилена осіннім вітром. Смертю хоробрих. Він так сказав, смертю хоробрих. Шура не плакала. Вона не відчувала й болю як не відчуває його згарячу поранений. Все тіло якось заніміло, затерпло, і холодна страшна далечінь пролягла поміж нами. Чи справді хтось далеко співає, чи то її вчувається? Все приплуталось, попливло перед очима, і життя ніби наяву покидало її. Ясногорська подумала раптом, що може отак закам'яніти, як стоїть. Закам'яніє справді, реально за якусь хвилину, і залишиться стояти вічно, одна серед цього пустельного степу. Чому він перестав співати? Прокинулась вона, не слухаючи. Як це часто буває в момент крайнього горя, її думки хапалися засторонні, щоб забути головне. О чому? Чому він не співає? Підводи вже ледве мріли у мряці. Дівчина раптом відчула себе зовсім знесиленою. Їй хотілося сісти, упасти, розплататись на землі. Щоб цього не сталося, вона спотикаючись рушила вперед. Під висотою 805. 805. «Так це ж та сопка! Це ж та золота сопка!» Шура, зойкнувши, підняла руки. Важкі хмари швидко рухались над нею, здається, над самою головою. Тепер вона могла ридати, битись, кричати, бо вона була одна в цілому світі. Хіба ж не пустеля, хлипка, холодна, тредеться байдужою пряжею до самого обрію. Десь калатають кулемети. Де вони? Нікого ніде не видно. Попереду замаячила ферма. Шура йшла, механічно намагаючись попадати ногами у вдавлені відбитки чиїхось ніг. Перше, що вона помітила, наблизившись до ферми, було Ел. Глибоко проране на стіні, Мабуть, багнетом. Шура довго стояла, читаючи цю єдину рідну літеру на чужій, на глухій стіні. На подвір'ї і в садку ферми розташувались підводи з ящиками боєприпасів. Мокрі коні, яким не вистачало стаєнь, стояли розпряжені біля підвод, горблячись від холоду. Шура зайшла в сад, Втомлено дотяглася до якогось дерева, і охопивши руками мокрий холодний стовбур, застигла. Невже це все? Перед війною вони стільки чекали з Юрієм, доки кінчать інститут, одружаться, будуть разом працювати. Попереду було стільки широкого щастя, що їм навіть не уявлялося, як це може його не бути. Здавалося, що взявшись по-дитячому за руки, вирушать вони на зустріч великому світанню, і дзвінка березнева провесінь кришталево похрускуватиме під їх ногами, і рожева вранішня зоря полагкотітиме на півнеба, і так буде, і буде, і буде. Юро!